Dimineața cenușie Autor Alexander Spiegelblatt, Traducere Adrian Graunfels Dimineața sumbră, străzi pustii, Ferestrele moțăie și ele, În spatele jaluzelelor trase Un motan negru cu lăbuțe albe, Ceafa albă și ochi verzi, Ca la un preot catolic, Căina moartea unicor bătrân. Bătrân era, matosalemic, croncănea de peste un secol, ciugulise ochi, în zeci de războaie se plimbase ca martor peste spânzurători, fără de număr. Se scarpină motanul după ureche, dă din coadă și meditează la moarte. Tristețea verde a ochilor săi dispare în oroșul dimineții ceră sare. Lectura Maia Martin